«І ти вже погоджуєшся, правда?» Переконалася, що ми праві. «Чи від Дмитрика спорт не занюхала?» Антуанета гірко зітхнула. «Навіть серед студентів, навіть серед начебто передових верств населення, серед людей певного достатку і рівня інтелекту, почала ширитись оця манія пляшки пива чи слабоалкогольних напоїв, без якої не обходиться жодна зустріч» тусовка чи вечірка. І хлопці, і дівчата, незалежно від віку, вважають за ознаку шику покрасуватись із пляшкою в руці. Подумаєш, слабо, алкоголка. Є шкоди від цих пляшечок із кольоровим вмістом не менше, ніж від горілки. Приємний на смак, начебто солодкий, часом і вітамінізований, з додаванням соку, Напій, п'ється легко, із задоволенням, а наслідки ті самі, що від якоїсь бормотухи. У цьому я абсолютно погоджуюсь. Рекламу пива і спиртного слід заборонити, але я не менш абсолютно певна у тому, що не буде з цього діла. Виробники не віддадуть своїх надприбутків і перекуплять увесь твій уявний парламент з потрохами – так собі і знай. «Мене не перекуплять!» Гордо звела голову Валентина немов матрос із героїчного крейсера «Варях» перед тим, як піти на дно. «Як на тебе, то інших. Більшості не наберете. Гаразд, але ж бодай заборонити продаж спиртного уночі можна. Для цього парламенту не потрібно. Досить міської ради і мера». «Це реально!» Можна спробувати. От із цього й почнемо, а хто порушуватиме, громитиме моточки. Одному розгепаємо товар надзки, іншим наука. Валене обличчя випромінювало рішучість громити, трощити, руйнувати. Вона вже бачила струнки ряди жінок у камуфляжі, які розбивають пляшки за трутою мало не обголови необачних продавців що насмілились торгувати нею у заборонений час. «Отож, ти пропонуєш схему поліцая із скайком? «Ні, а не просто з скайком З кийком і пістолетом. І справом від стрілу. Ти ж не переконуватимеш скаженого пса, що кусати людей не можна, що це небезпечно, шкідливо і незаконно. А алкоголік у час запою від собаки мало чим відрізняється». Знаєш, це доволі ефективна схема. Принаймні там, де поліцай із скайком реальність. Порядку значно більше. Спершу поліцай із кийком, потім страх перед тим, що він має право і може пустити його в діло, а через кілька років – усвідомлення того, що можна жити і без поліцая, і без кийка, але дотримуватись норм, прийнятих у суспільстві. Як у тій же Німеччині – Повір, я знаю, про що кажу. Антуанетті нічого іншого не залишилось, як погодитись. Так, мабуть, в Німеччині п'яних на вулицях менше. І за насильство в сім'ї можна так само легко опинитись у в'язниці, як за куліганство у громадському місці. До речі, тобі відомо, що більшість злочинів убивств, зокрема, здійснюють непрофесійні кілері а рідні чоловіки, дружини, батьки й сини. Не віриш? Запитай у Журавського. Він тобі мальовниче розповість. Та кого наслухаєшся? У шлунку захолоне. Буває, що жінка терпить, терпить знущання, доходить до крайньої межі, а потім одного прекрасного вечора бац і сковородою по чолі. Буває, що й на смерть. Або алкаш по п'яні вхопить кухонного ножа і поріже усіх, хто потрапить під руку. Дружину дітей тещу всю дорогу родину. Влаштовуй екскурсію на цвинтар, подивись. А відстріл – це профілактика, виховний, так би мовити, момент, щоб запобігти більш серйозним наслідкам, щоб постраждав сам винний, а не оточення то як потрібна моя партія, вже зменшує дозою агресії, закінчила Валя. Антуанетта не знаходила в собі такої сили спротиву, як раніше, але продовжувала коло опиратись. Валюшо, пожартували і досить. Я розумію. Німецький поліцай, кийок, навіть наш український міліціонерський ком, але ж не жінка з пістолетом. Самосуд у часи, коли світ відмовляється від смертної кари навіть для серійних злочинців. Куди ми котимось, якщо таке ніжне, делікатне створіння, як ти, готове взяти до рук зброю? Я не просто готова, Анеточко».